Через кілька хвилин зайшов молодий нежонатий чотар СНБ Григорій Тарасуль, що за і вбранням нічим не відрізнявся від демонстрантів під вікнами. Савул покликав його до вікна і сказав «Встань, пане поете, за портьєру і вивчай своїх майбутніх товаришів по боротьбі з авторитарним режимом». «Ви написали вже збірку віршів, що викривають режим з позиції загальнолюдських вартостей». «Дописую, пане Осавуле». Завтра ви вже маєте знати їх на пам'ять і декламувати на зібранні богемних інтелектуалів, чи мусите викликати до себе безмежну їх довіру. Отже, ви приїхали з Луганська, підхопив чатар. Мене виключили з університету за опозиційні поезії та участь у підпільній молодіжній комсомольській організації Молода Гвардія, хотіли посадити, але я втік сюди, в Чернівці. Кажуть, тут пси режиму не такі оскаженілі. «Правильно кажуть», – посміхнувся Осавол. «Що думаєте робити в Чернівцях? Шукати однодумців, видати у сам видаві книжку віршів, боротись з режимом». «Як вас звуть, пане Читарю? як «Як поета-дисидента?» «Тарас Тарасенко, як називається книжка крамольних віршів?» «Людина». «Як-як?» – перепитав Осавол СНБ. «Людина?» – сором'язливо повторив Чотар СНБ. «Ні, поете, з такою назвою книжки ви у чернівецьку богему не вкорінитесь. Треба щось модерно, концептуальніше». Особол на мить задумався. «А як вам така назва?» «Жменька людини». «Бо й справді, скільки там тої людини?» Чотар СНБ Григорій Тарасуль – Овчки відкрив рота. Шевченківські дні у Чернівцях. Чернівчани вже звикли, що коли в місцеве відділення Національного банку України завозять нову партію монет, треба чекати тимчасових незручностей. Озброєні самострілами Калачника, поліцаї перекривають частину вулиці Ольги Кобелянської а пішгодів спрямовують в обхід якимись півтемними дворами на вулицю Головну. З боку Майдану Незалежності вхід до Нацбанку теж перегороджує лава озброєних поліцаїв. Що вдієш? Це гроші. Національна валюта, сила і міць держави. Тому виховані в дусі беззастережного українського патріотизму чернівчани не дуже і ремствують. Чого не принесеш в офіру на вівтарненьки? Тому мовчки йдемо в обхід темними дворами і тішимося, що подзенькою нас в кишенях срібні та мідні гроші з рідним тризубом з одного боку та написами один шаг, два шаги, п'ять, десять, двадцять п'ять та п'ятдесят шагів, а не колоніальні кругляки з якимись зологічними нонсенсами, як то орел з двома головами та написами п'ять копійок. або ще гірше, алюмінієві леї. Тому мовчки з почуттям, що виконуєш свій громадянський обов'язок перед вітчизною, ідеш в обхід. Але чому сьогодні озброєна поліцейська лава забрала так багато улюбленої вулиці імені Кобилянської? Чому поліцаї перегородили вулицю аж поза ювелірним магазином «Рубін» включно? Щось тут не так. Це відразу вчув своїм вишколеним репортерським нюхом вільний журналіст автовізій Сабіленко який того серпневого ранку 1991 року вийшов полювати на інформаційну здобич. У вигляді добре було б, якби якоїсь сенсації, а ні. то яка така новина згодиться, аби продати її за суттєвий гонорарій в одну з місцевих газет? «Національна Буковина хоче чогось добропорядного. Буковина вічна бере лише вірнопідданецькі повідомлення». Дзегарок бере все, але друкує за настроєм. Ну, му, понесу я гарненьку заміточку в молодь Буковини. Вона добре ляже на економічну сторінку під рубрикою «Наші гроші». А заголовок буде... Ех, хай банкири гніваються, чого не вчиниш задля красного слівця. Тому заголовок такий. «Тридцять срібняків мішками для Національного банку». Сила! Але чому вони вулицю Кобилянської аж за магазин «Рубін» окупували? Журналіст автовізій Саміленко відважно підійшов до лави поліцаїв і по діловому спитав одного –